Капітан порушив думки про сни, заговоривши лагідно і доброзичливо. Він говорив про чудесне літо і про тихі зорі одної в світі батьківщини, про його листоношене життя серед цих прекрасних пустинь на березі річки милої Псла. Капітан узявся до красномовства щоб до краю розчулити людську душу перекладач повторював а листоноша сидів байдужий і напруживши волю забував потроху ті відомості яких хотів від нього капітан він забув що він член підпільного більшовицького комітету, що він був на нараді, яка призначила на сьогоднішню ніч повстання. Він забув місце, де закопав рушниці і кулемет. І це було найтяжче забути та відсунути в такий далекий куток пам'яті, щоб ніякий фізичний біль не долинув туди. Ця згадка про зброю лежала б там як спогад далекого дитинства. Вона освітлила б і зігріла смерть на самоті та передсмертний останній біль. І далі говорив капітан до листоноші, який силоміць забував уже й своє ім'я, залишав собі тільки загартовану перевісну волю дожити до ночі і передати зброю повстанцям. Капітан говорив про далекі розкішні країни, куди зможе поїхати листоноша жити і мандрувати на гроші гетьманського уряду. Треба тільки сказати, де закопано зброю, коли, Призначено повстання, адресу керівників його. Листоноша сидів коло стола, в ньому спалахнуло непереможне бажання одразу вмерти і ні про що не думати. Кортіло загородити собі ножа в груди, хотілося лежати в домовині під землею, з почуттям. Виконаного обов'язку. Мова капітанова потроху губила лагідність. Гетьманський сотник підійшов до листоноші і люто подивився в його єдине око. Побачив там темну безодню ненависті й рішучості, мов електричний струм, пронизав сотника. Кулак його з усієї сили ударив листоношу в скроню. Капітан вийшов у другу хату обідати, а сотник залишився з листоношею. І коли капітан повернувся, листоноша лежав на долівці, напихав собі трави до рота, щоб не стогнати і не проситися. Сотник осатанілими очима Дивився у вікно. Він не мав права на смерть. Він мусив нести своє закривавлене тіло Крізь потік часу до ночі, Прийняти всі муки, крім смертної. Важко було боротися на самоті І не сміти вмерти. В гурті товаришів Він глузував би з тортур І плював би катам в обличчя. Наближав би до себе славну смерть незламного бійця. А тут він мусив вести своє життя, мов скляного човника серед чорних хвиль. Справа революції лежала в його крихітному житті. Він подумав, чи така велика ненавість у нього до контри, що для неї життя не жалко. І кров гнобленого класу закипіла в його жилах. О, це велика честь — стояти над своїм життям. І листоноша повів показувати закопану зброю